E, tu katika kitabu cha Matayo, mlango ule wa kumi kama tuliosomewa sehemu ya katikati ya mlango wa kumi wa kitabu cha Matayo, na kichwa cha somo la leo kinasema nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa Kichwa cha somo la leo kinasema nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa Sehemu ya maandiko Yesu Kristo alikuwa anawatuma wale wawili, baadaye Biblia inasema akatuma na wengine sabini, Eh, na Biblia inasema baada ya kufufuka akasema sasa na wengine wote neneni mpaka mwisho wa dunia. Wiki ile iliyopita tuliona kwamba huu eh, ujumbe ni kwa wanadamu wote. Ujumbe ni kwa watu wote wanaomwamini Yesu Kristo. hakuwa umelenga kwa ajili ya Petro na wale moja na Yuda akiwemo wakati alikuwa bado yume. Hapana ni kwa mte yote aliomwamini Yesu Kristo. Eh, ujumbe na unazosema ujumbe picha yake kubwa ni nini? Vita huu jume kubwa kabisa ni habari za mtu atakaye kuwa katika Kristo atakaye kuwa ametimia katika Kristo anamfuata Kristo atajikuta mazingira yake duniani sio mazuri eh anaanza hem tu fungue kwanza mstari ula sita. anaanza akisema kwa tutaangalia eh wiki iliyopita tulianza tuliona kwanza aliwatuma ali akasema nini mpaka mwisho wa dunia japo alianza akasema nini nyingine katika miji ya Yerusalemu na uyahudi msingie kwa kwa wa, kwa wa, wa Samaria, wala kwa watu wa mataifa. Lakini baadaye akapanua akapeleka kwa wengine wote. Kama kuna mtoto amelala naomba awe anaamshwa eh. Isaidi na mtoto wako kumamsha. Eh? Eh. Kwa hiyo tukaona kwamba wiki iliyopita alitoa ali utume, alitoa ujumbe, alitoa utume, akatoa ali ujumbe, akatoa nadhana za kazi. Eh, ujumbe ni ufahamu wa mbinguni umekaribia ni habari za ufalme wa mbinguni sio ufalme wa duniani leo hii watu wanajiandaa kutafuta ufalme wa duniani wanawaambia tujiandae wengine wanaenda mpaka kwenye ufalme wa wa mwezini kuna watu wanaenda wameshashika wa, wa, wa, wa ardhi mwezini huko na kwenye sayari zilizokuwa karibu na dunia kama masu eh mungu Mungu aliposema mimi nataka ni habari za ufalme wa mbinguni eh, Nizo ulikuwa ujumbe mkubwa paulo anasema mimi niipo kuja, niikuja, si kuja mgini, ni kuja nilikuja sikuja kwa ujuzi mwingine nilikuja kuhubiri habari za kristo na Kristo tu aliyefufuka. Habari za za Uzima milele. Na vitu vingine lakini huo ndio ujumbe mkuu. Habari za wokovu, habari za watu kwenda mbinguni na ujumbe mkuu. Unapokutana na mtu kwa maana kwa anapeka njili usimpelekee baraka au vitu vingine hapana, mpelekea habari za wokovu. Na tunaona akatoa pia na zana za kazi ambayo kwa sisi tuliotemewa neno la Yesu Kristo mmevua Biblia ile yakamilika, paka ufunuo Eh wao aliowapa miujiza wakati ule kwa hakuna neno. Kwa hiyo tukaona zana za kazi. Leo tunaona kwamba utakapokuwa unaenenda kama huu utume wa Yesu Kristo. Eh huu utume utume wa nini? Utume wa kum, kueleza habari za Kristo. Hii dunia Biblia nasema, mtawala wa dunia hii ni shetani. Eh ukimwambia mkiso habari kama hizo, anaona kama ni vitu vya ajabu. Ana Mungu wa dunia hii eh mungu hukuwa duniani eh tendo pale kidogo unapotupaguse kwa watu wengine isije kana tatizo sana kuelewa vitu vya msingi kama hivi eh, hii dunia Biblia nasema katika kitabu cha wa wa wakorinto wa pili mlango wa 44 pale wakorinto wa, wa pili 44 anasema hivi mstari wa watatu, kwa 4 wa, wa, wa, wa pili 4 nne lakini lakini ikiwa njili yetu imesitirika uko mm -hmm. nito wa 3 tunaenda msairo wa 4 ndio unaoutafuta lakini ikiwa njili yetu imesitirika imesitiriko kwa hao wanaopotea ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasi wasiamini kimsinga Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao na huyo ni Mungu anayepofusha wa watu Mungu wa dunia hii kulingana na neno ni Mungu wa mbinguni a, wewe ni Mungu wa dunia hii mbaya ni shetani. Eh. Na hii tunayoweza kupata kwenye kitabu cha eh, alikuwa somo la leo. Kwa hiyo tunapoenda kueneza habari za mfano haya maneno ya ungea eh, haya ongea hapa. Hayakubaliki katika ulimwengu wa leo. Katika ulimwengu wa Mungu wa dunia hii habari za Yesu Kristo habari za utakaso na utakatifu habari za wokovu habari za kusema kwamba huwezi ukaona ufari mbinguni bila, ku, bila bila kulikiri jina la Yesu Kristo bila kulipokea jina la Yesu Kristo unaweza usifanye matendo mazuri unaweza usifanye kitu chochote ukaenda mbinguni biblia inasema makahaba wanaotangulia wengine katika ufari mbinguni lakini makahaba wanaenda mbinguni ni wale walio likiri jina, waliliamini jina la Yesu Kristo kwa habari leo hiyo watu wanataka mkikutana watu wa imani mbalimbali mali mnakutana si waani wa taifa mnaenda kuhubiri mnaenda kuombea taifa si mnana kila mtu anaenda pale mwingine ataomba kwa ala mwingine si ataenda kuomba kwa mitume gani mwingine ataomba kwa miungu yake ya ngombe huko ya wahindu wote mnakusanyika biblia hay, hay, inasema sio hivyo tunatakiwa tumwamini Mungu mmoja tu Naye sio Mungu mmoja mwingine ni Mungu anayetajwa kwa jina la Yesu Kristo. Ukiona kuna Mungu mzuri yoyote ile lakini hatajwi kwa jina la Yesu Kristo, huyo sio Mungu wa kweli. Eh, ukisikia kuna Mungu anatenda matendo mazuri, anatoa misaada, anahudumia watu, anajenga na hospitali, anajenga na shule, analeta mayatima anafanya nini? Lakini ha hakuna jina la Yesu Kristo katika huyo Mungu. Huyo sio Mungu wa Kwa hiyo sio vipimo vya matendo mazuri Eh hey, matendo mazuri ni sehemu ya Mungu wa mbinguni na ndio ushiraji wake mzuri lakini anasema nimekuja kusudi wae na uzima lakini kisha waona wale hey, ule tele ule uzima wa milele sema mtu aji hey, mtu haendi kwa baba yangu hey, haendi kwa baba hey, ila kwa njia ya nini Yesu Kristo anasema hey, Yesu kufika kwa baba sasa ili injili ya habari za Yesu Kristo ndio ambayo hey, Yesu Kristo anawaambia mtakapokuwa mnaihubiri mtakutana na matatizo Eh watu hawatawakubali watawapinga na anasema na baadhi yenu baadhi yenu watawafisha e, kwa hiyo ndio ujumbe huu. hem tu some tunaenda kuangalia hoja ya hoja ya kwanza inasema katika ujumbe wa leo eh kichwa cha somo tumesemaje hata umu, hata nyewezenu zimehesabiwa zimehesabiwa hata nyewezenu zote nyewezenu zote zimehesabiwa eh zimehesabiwa kwa maana kwamba Yesu Kristo ana hiyo hiyo wake ni muktadha wake hoja ile imejeoa ya habari kwamba tutakuwa na mateso ndiyo lakini yale mateso eh hayatakudzuru kwa sababu hata nywele tu yake ninajulikana idadi yake. kwamba hakuna mtu fika hata hatua ya ngoa zile nywele kwa sababu zimehesabiwa kwa sababu so, na ulinzi. Eh, kwa hiyo hoja ya kwanza inasema tutakapomfuata Yesu Kristo, tutakapohubiri injili ya Yesu Kristo, tutakapozima katika kweli ya Kristo, sio kusimama katika dini. Eh, Tukapisimama katika Kristo kitu cha kwanza kitakachotokea pale kuna mateso. Hoja ya kwanza ya kuna mateso. Leo hii tunasherehekea yapata miaka elfu kwa kwa Wastai. Kama miaka mbili, wengine wanapiga mahesabu kama 1980 kidogo ya, ku, ya kufufuka kwa Kristo. Alipofufuka miaka ya miaka ya mwanzo ya karine ya kwanza. Eh alipofufuka na kupaa mbinguni. Alikuwa ametoka kuteswa alikuwa ametoka kuteswa alikuwa ametosha ameuawa <coughs> kwa hiyo tunaiona ni siku ya furaha siku ya sherehe siku nzuri na, nizuri nizuri na ila, imipitia, imi, ni nzuri kweli ni nzuri kiroho na kimwili ila imepitia ni matokeo ya, ma, ya maumivu matokeo ya jasho na damu <coughs> na hofu sio yake peke yake na waliokuwa pamoja naye lakini na petro alikamta siku furaha Wakakimbia, waka, waka anasema kia nayo yeyu kina petro ya mpata mkristo yote wa leo hakuna mkristo wa kweli ambaye ataishi maisha tofauti na Yesu na maisha ye ya petro akawa ni mkristo kamili anaweza ka akawa ameokoka ndio mbinguni akawa lakini atabaki ni mkristo legelege. ovugu ovugu mkristo mm -hmm. wa kweli atajikuta yuko katika hali fulani ya, ku ya, ku ya, ku ya kuteseka eh lakini faraja yake fa, itakuwa kwa Mungu wa mbinguni, itakuwa Mungu wa, wa Mungu wa Yesu Kristo. Eh. Kwaaya anasema nlicho kimeandikwa. Si, Siwezi nikahubiri kitu ambacho hakijaandikwa. Ukiona nahubiri na kile kichoandikwa, ujue sasa na haitakuwa upepo. Nitakuwa nahubiri kile kichoandikwa. So, Pengi haya. Tusome kwanza katika kitabu cha matayo pale tu, tu, tu, tunaanza na hoja. Hoja ya kwanza kutokana na mateso. Kwa Mungu wa kweli lazima tupitie katika mateso ili kusudi afufuke pamoja na Yesu Kristo kama leo. Yesu Kristo amefufuka baada ya kuteshwa. Tunasemwa katika mstari wa 16 hoja ya kwanza mateso. 16 pa 11 angalieni mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu, basi iweni na busara kama nyoka na, na kuwa watu wapole kama huwa Jihadharini na wanadamu. Hey, wanadamu ni wema. Eh jamani simameni upendo kwa Bwana. Wote tunapendana, nasema jihadharini na wanadamu. Ile upendo feki wa makanisani wote jamani upendo upendo upendo ule ni injilia ya duniani haya. ya Yesu Kristo inasema hivi, Ni isome Ya kwenye Biblia ni isome Jihadharini na wanadamu. Eh hiyo ndo ya Yesu. Lakini anasema kwamba watu wapenda wote. Simameni upendo, tuzunguke tu Hapa. Mume katika kawa wanaozunguka wengine ni wachawi. Wengine ni wasal, ni wasengenyaji. Wengine ni wasaliti. Ay, eh, lazima tutakase mioyo yetu kila siku. Kwa hiyo njia ya Yesu Kristo. Eh? Hiyo no, ndio ndio ujumbe wa Kristo. Lakini ujumbe nje ya Biblia unaweza ukawa chochote kile zaidi ya hiki. Unaweza ukawa jamaa bila wapenda wote. Yesu alisema msidhani kama nimekuja kuleta amari duniani. La, nimekuja kuleta upapa. Eh? Mfaraka <magnetal> m. <magnetal> eh, hey, lakini wao wanawaambia tunakojea kwenye upendo. Upendo, upendo, upendo, upendo. Upendo upo. Je, nani anasema kwamba nimekubili kwamba siyo na, na <magnetal> upendo? Hapana. Ile dunia inayotuzunguka, inayozunguka Ukristo, inayozunguka Uukristo wa kweli. Sio Ukristo wa jina. Ni ni ni mwanadamu. Mwanadamu analarua. Mwanadamu anakula, wanauwa, wanachanachana. Biblia nasema mwizi haji ili kusudi achinje e, aibe achinje na kuharibu. Kazi ya mba mwitu ndio hiyo ni kuharibu haribu. Kwa vile unazokuwa una mbuzi wako wakati tokia mwitu hata mmoja hawa wawili. Wale mbuzi watabaki salama. Unakondoje. anasema angalieni na watuma kama kondoo kati ya mbwamito. mwitu. niambie hii njiri ipo leo kanisani duniani? Haipo. Sasa tuseme kwamba Yesu alihubiri vitu ambavyo vinapitwa na wakati na wanadamu wanajitafutia injili ya, ya kani ya shina moja. Kisia injili ambayo haioitokani Haitokani na, na Biblia ujue ni injili ya uongo. Hata kama ni tamu mdomoni inaweza ikawa tamu kweli kweli ikakuvutia lakini kama haifanani na Biblia Yesu anasema mbinguni na dunia zitapita lakini maneno yangu hata pita, kama. Lake, hata pita kama. Ya Maneno yake kama kamwe. Hata pita paka naye. Lakini nasema katika mateso yote yao katika tabu katika hao nywele zenu zimehesabiwa kwa maana kwa zinajulikana kwa sababu zitatlindwa zitatunzwa Waya niwaambieni ndugu zangu unaweza kukuta taifa dogo kama la Tanzania takapoanza vita kuu ya dunia S sijui ni nini lakini kidhani kama vitakuwa viko mbali sana Unaweza kukuta nchi ambayo haina hata mitambo eh ya kuilinda na na na makubwa makubwa ikabaki salama wakati ile kubwa mataifa makubwa makubwa si Marekani si Ulaya gani si Urusi huko ukakuta ndio yanapasuliwa pasuliwa vipande vipande eh kwa sababu ulinzi unatokana kwa bwana eh ulinzi unatokana kwa bwana kwa sababu miele zetu zimesabiwwa anazihesabu za wale watu wa Mungu basi tusimame katika huyo Mungu mwenye kulinda hivi tuulize kwa mfano kuna hatari ya vita vikubwa vya dunia kwamba kati ya taifa limchalo Mungu na taifa la mashoga lakini nilioji lilioji na kujilinda kwa kutumia ma, nani, nani e, za kuzuia makombora eh? nini sijiinaita si nini, una kumbuka, una, una majina eh? kuna majina yake kuna nyingine zinaitwa ICBM Intercontinental continental ballistic missiles zinaweza zikasafiri. mpaka kilomita 10000 na yani zinatoka bara paka bara au zinatoka taifa zinazunguka mpaka taifa kwa unaniambia kwamba katika hayo mataifa lipi ambalo litakuwa salama hili ni au hili ambacho linalindwa na Mungu taifa la Mungu taifa ambalo bwana ni Mungu eh Tanzania tutakavyotendea kusimama kama taifa ushoga, shoga kabisi, ni kupinga ushoga Uchoga kabisa. Tupinge na? Lakini leo hii mashoga wakipigwa vita kwenye mamlaka wanakaribishwa makanisani wanachangiwa na, na, na sadaka. Eh, alafu tunatafuta amani. Haipo. Hivi mashoga wa Sodoma na Gomora walikuwa na amani nyingi sana kwa Mungu wao eh? Unajua leo wa wakuta wale, wale choma na, na kiberiti cha Mungu kutoka juu mbinguni. Mashoga ma, wa Sodoma na Gomorra Na Biblia nasema katika kitabu cha cha Yuda ni moja na Petro wa pili mlango wa pili akasema ilikuwa ni kwa mfano kwa watu watakaoishi mfano hivyo hivyo hapo baadaye. Kwamba ile ilipiga sehemu mdogo kwa ajili tu kama mfano. Hey, ni kama unaweza kuchora tu ramani, ukaneta kaatufe ukasema hii ndo dunia, hapa ni Afrika, hapa ni ni, ni, ni Ulaya, hapa ni Amerika, usini hapa ni nini? Sio kwamba ni halisi, lazima lakini kwa halisi dunia zima itapigwa. Eh. Hey. Kwa hiyo mtu Huwezi atauwezo kaniambia dunia habari kama hizi ukaonekana kama unawaambia vitu vinavyopendeza, wata wataongeuka watakutesa. Anasema angalieni ni kama kondoka kati ya mwamwii. Hebu wao niulize swali. Niwahi kuuliza kipindi fulani, sisi ni somo lipi? Niulize kidogo. Anasema ni, wakati tunasom kitabu cha Yohana. Eh? Mizi habari tuziona pia. Ngoja niulize swali. Anasema angalieni na watuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Ngoja niulize Kondoo wakipita kati kati ya mbwa Wako salama? Nje. Ikitokea kondoo wakasema, "Okay, sisi bwana ni wapole. Hatutaki kuwachokoza mbwa mwitu." kule kwa kuto kuchokoza mbwa mwitu bado kuna garantie kwamba hakutotokea purukshani pale mbwa mwitu atawashambulia eh unapoishi katika dunia uwe hujachokoza uwe hujachokozwa mbwa mwitu lazima aje niosoa mbwa mwitu ni nani mbwa mwitu ni mtoyo yote yule yote yule anayefuata mamlaka ya anga ya dunia hii eh Anaweza kawa mkeo akaufanya mume mwitu kama mzinifu akamtesa moyo wake. Anaweza kama mumeo akakutesa na ulevi wake. Eh. Anaweza lakini nyakati bila nyakati zinakuja hata kwa kubeba tu neno la Mungu Ukavamiwa uka, uka ukachukiwa, ukatengwa, ukafuzwa kutoka mji mpaka mji mjim. Kwa e. kimeandikwa kuna mawili ama biblia ni kweli na haya maneno tunayosoma ni kweli ama biblia ni uongo basi ya maneno nayo ni uongo lakini watu wengine wanakuambia tunamwamini Mungu Mungu wetu tunampenda na wanaenda wana kwenye biblia wananukuma wana andiko lakini wazifika kama hiyo wanasema hii kweli ah. Mungu kawa kweli sehemu nyingine hafu kwingine akawa anasema uongo kweli Amina Kwe hata hapa ni kweli kimeandikwa tena meandikwa hapo kwenye zile injili kubwa kabisa matayo a kwenye maficho maficho. Hii haijaandikwa ndani ya kitabu la cha humu. Nacho ni kitabu cha Mungu by the way. Wala kwenye ezefania, kitabu ambacho kujua hata kwenye kinywa cha Kristo. Hajamtumia hata nabii mwenyewe. Eh, wana sema ana, eh, kitabu cha kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume wa 20 na mtu angalie atakayekuwa amebeba ujumbe wa injili kama Paulo. Eh, Jana nikiwatuma ninyu watu wangu naenda kwa jina langu, anasema nani mtakuwa mnachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Uki, wewe ukienena kwenye maisha ya Kristo, beba jina la Kristo, waka kuchu, kwanza utakosa marafiki. Eh, kwanza dalili tu kwamba umembeba Kristo, utaona tu wanaanza kujikata. Wanaanza kukutenga. Eh. Hey. Watakutenga? Ukiona wamekuja wamekuingiza kati yao na wewe ume, umefiti ume na we ume ni Mkristo. Na hey, hata kama kuna wakristo wengine lakini na we umo tu umejaa humo. Ujue hauna kuja hau, Kristo. Eh. Hey. Anasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 20 mstari wa 18 anasema hivi. Matendo ya Mitume 20:18. Eh? Yeah. Anasema walipofika kwake akawaambia ninyi wenyewe mnajua tangu siku ya kwanza nilipokanyaga hapa Asia jinsi nilivyokuwa kwenu kwa wakati wote mstari wa 19 unaendelea nikimtumikia bwana kwa unyenyekevu wote na kwa machozi na majaribu ya rio nipata kwa hira za Wayahudi eh huyo mtu hakuwa kwenye alikuwa na machozi haa na alikuwa na majaribu na hila hapo kuna kuna hapo kuna wanamfanyia hila <tip> eh hey. za Kristo utapata hila utapata watu ini hila hey. ule wa 20 na ongeza twende 22 basi sasa angalieni nashika njia kwenda Yerusalemu hali nimefungwa rohoni nisijue mambo kuta huko msalimu 23 anasema isipokuwa roho mtakatifu mji kwa mji kuni shahudia akisema kwamba vifungo na ziki yani ngoja mm huyo -hmm. e, ni huyo ni mtumishi wa Mungu yeye anasema ye, ninaenda Yerusalemu sina mtu ambaye najua labda nimegombana naye kule Yerusalemu sina adui ila sijui kitakachonipata vivyo vile takavyokuwa kila mji naenda roho mtakatifu ana tangulia na nishuhudia nasema vifungo vinani ngoja huyo ni alikuwa amebeba injili. Kwani Paulo alikuwa anapiga watu tu ovyo ovyo mpaka wakamchukia. Hawa kitu kinachofanya as, afu asubiriwe na vifungo ni kitu gani? Njiri. Ni injili hiki kwetu. Ni maisha ya, ya, ya Mungu ya utakatifu. Eh? Ndio kimeandikwa. Tuele 29 anasema hapo. Ni 2295. Najua mimi yakwamba yakua baada ya kuondoka ba, kwangu mbamwitu wakali wataingia kwenu wasilihurumie kundi tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu anasema kutotokea mbamwitu unaona kwamba hali iliyokuwa aliyoisema Kristo anasema nitapowatuma kutakuwa na mbamwitu inamkuta paula anasema mimi nitakapotoka hapa wataingia mbamwitu mbamwitu wanakuja wanalarua mwili wanararua na roho mimi wa leo wa rohoni watu gani? Ni manabii hawa walioja mjini. Mwinini wanararua pesa, rohoni wanararua uzima wa milele. Na watu wanacheka sana na kufurahia. Wanasema baba baba baba baba mta baba Watu wanaharibika. haribika. Bible kwa waz. Na anaweza kusema kwamba hii Biblia imeandikwa kwa lugha ngeni siielewi si si Kiswahili hiki. Biblia imeandikwa kwa Kiswahili. Ni maana ya Kristo yako waz. Eh yeah. ndio maneno tena tukao matendo ya mitume mlango wa 12 soma pale Okay unajua jamaa bona leo anahubiri somo ambalo halina uhusiano na, na pasaka anahubiri somo linalohusika na kufa na kufufuka kwa Kristo Paulo wa 12 matendo ya mitume moja anasema panapoku majira yale Herode mfalme mtendo wa mitume mbili moja Panapo majira yale Herode mfalme akanyosha mikono yake akawatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa mamlaka ndio inawatenda watu wa kanisa eh hey. akamua yakobo ndugu yake yohana eh hey. majeruhi wa kwanza hu. au tena sio majeruhi marehemu akamua yakobo yule alikuwa ni katika wale mitume watatu wakubwa wao na petro yakobo na yohana au petro yohana na yakobo ndio ndio akamchukua mmoja akamaliza Bibilia nasema na akiona yakuwa imewapendeza Wayahudi au ni watu, watu wa dini hapa injiza mm. uongo akaendelea kumshika na Petro siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyo chachwa Bibilia nasema ilikuwa ishi ilikuwa ni nyakati hizo za pasaka Maneno aliyosema Yesu Kristo katikati ya kondoo e, kama koondo kama katikati ya mbwa mtu wanaua Wana, hapa tunaona hapa kuna mauaji ma, ma, ma, ma, ma, hapa kwa kili ya Yakobo ya, ya nadhani walimuwa kwa sababu alikuwa kwa sababu alikuwa ni ni daktari alikuwa kwa sababu alikuwa mwanasiasa kwa sababu alikuwa injili kwaona hubiri injili walimuwa mtume eh. eh. wa mitume 14 shina kwa tunarejelea kitabu cha matendo ya mitume kwa sababu nipo ule ujumbe matendo ya mitume matendo ni utendaji ni ule ni ule ujumbe ni ule ni ule kule kuweka maneno ya Kristo katika vitendo vya injili eh? Ndiyo ndio tunaona mifano mingi tu eh? matendo ya mitume 14 22 anasema hivi matendo ya mitume 14 22 anasema hivyo na alipokuisha kumuondoa huyo Hm, ndio hapana niko tofauti. 14 22 anasema nini? Tuanzie 21 anasema hata walipokuisha kuihubiri injili, Hawa watu walikuwa wanafanya kazi ya nini ya nchi? Mm -hmm. eh, katika mji ule na kupata wanafunzi wengi wakarejea mpaka Listra na ikonio na Antiochia wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakaye katika ile imani na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Eh. Meandiko hapo. Unajua kweli. Unajua maneno hayafutisha. Huo hilo nalijua. Uwezo ukasema kwamba mimi nasema vitu ambavyo sivielewi na viera vizuri. Najua hayavutii. Najua kuna wengine wanaovutia. Mimi kwanza mimi, mimi binafsi kwanza ananivutia, lakini najua hayavutii Lakini ninayatoa katika kitabu kinachosema kweli tupo ambacho ni Biblia. Hivi unajua unaweza kaenda kwa daktari bingwa akakwambia taarifa za uongo bila ye hata kujua? Eh hey, biblia anaweza kuambia anaweza kuambia kwamba hapa huu vimbe ni lazima ufanywe upasuaji ndani ya miezi mitatu sala sivyo utakuwa umeshasambana mashako ni hata ni miezi sita mpaka tisa mwaka. kumbuka kwa yenu kwa kutwa hakuna hata uvimbe hata kidogo hapa jirani tu hapa juzi kuna mtu nafikiri mnajua jua mlioko hapa nyumbani auje ha, jamaa tufanye utaratibu hapo kuna ndugu yetu hapa mtau tunaoishi na ndugu yetu yuko pale jka kwete anatafika amepimwa me, anaonekana ana lazima ana, afanyiwe upasuaji si na nini kumekunya mdakta nikasema subiri ni kwanza msifanye msianze na hatuanza kwa upasuaji na msubiri kwanza tufanye vipimo mara ya pili naye ah na wamesha tuona saa yote huu umoe unamchukua ndugu yetu tuka wakasawa tukasawa tuka baadaye wakaenda nikawa mme kapimet na wamepima na amebw tunamwona mdakta mwingine kwamba haumui Haum, hana hana ugonjwa mmoja. Nasema subiri sasa, tutapima mara tatu. Mara ya tatu haumui, hana ugonjwa. Lakini walikuwa wameshajiandaa kuchana kifua kile. Si kwa specialist. Lakini neno la Mungu ni kweli tu. Kweli tu. Kweli tu. Kweli tu. Zaburi eh hey, ndo umeenda. Zaburi ya 34. 19 Bibilia na Na Sita enda sana kwenye eh kama zaidi kwa sababu amda ni so, kama hili unaweza kufundisha lenao su maisha ya mchamungu mateso ya mchamungu. Mungu okay, ukiruhumi karibu roterote lote ukarejelea vipengele vya Bibilia vyote unaweza kukuchukua mwezi mzima wiki kama tano kwa wastani. kulimaliza. Kwa hiyo dawanya kama nilikuwa na shauku ya kugusa mistari kadhaa inayohusu hizo habari nimeona sitaweza inabidi niguse michache tu zaburi ya 34 19 nasema hivi mateso ya mwenye haki ni mengi lakini bwana kumponya na yoyote. je haya maneno ya kwenye zaburi yaliyoandikwa karibu miaka 1000 kabla ya kuja kwa Kristo yako tofauti na Yesu Kristo anaposema kama watawatenga na masinagogi watawaua wengi, e, watawatesa na anasema nyenyenyu zimehesabiwa. Aya maneno yako tofauti nasema mateso mwenye haki. Mwenye haki anateswa kwa ajili ya Yesu Kristo. Eh. Yeah. Hey. Kwa mfano, ukiwa ni mama, mke mwenye haki mcha Mungu, unaweza kuteteswa na mume wako. Yeah. Lakini imechaka. Ukiwa ni mme mcha Mungu mwenye haki, unaweza kuteteswa na, na mke wako yeah. na mke na adui jirani za. Yeah. Lakini sehemu kubwa kuna na mamlaka kuna na, na, na marafiki tu mateso haya yako aina nyingi eh anasema turudi katika kusudi tujiandae kumaliza hii habari eh tusiye tukakaa sana humo. tende katika kitabu cha ja Timotheo wa pili unaona anasema ah sasa mbona ma, misali mingi kama kuna mstari mmoja wa kuondoka nao ukasema ah napenda kujifunza mstari wa kuushika kichwani hem shika hua peke yake kile kingine yote ikumbuke tu kwa maana kwamba upate hoja zako lakini kwa kukumbuka uko sura ngapi mstari wa ngapi una ujumbe gani ukumbuke mstari Timotheo wapiri, watatu, wa pili mlango wa tatu mstari wa 12 anasema hivi Naam Timotheo wa pili 3:12 anasema hivi Naam na wote wapendao kuishi maisha ya utawaa katika Kristo Yesu watateswa hapa anasema watauzhiwa na wote hapa anasema watachaji maisha ya utawaa ni maisha ya Ukristo wake Nmsema kweli? Eh. Mtu ambaye yuko kazini sio mpenda mnarushwa. Eh? Mtu ambaye yuko kazini siyo mtu wa kujinufaisha, nufaisha. Yeyote atakaye kuwa atakayeishi yeyote. Hajasema bahati. Anasema yeyote naamo. Tena kwanza anasema naamu. Naamu ni kibwagizo fulani cha kusema kama ndivyo ilivyo. Naam, yes. Naamu ni nini? Yes. ndiyo. Naam na wote watakaoataka kuishi maisha ya utawaa katika Kristo Yesu watateswa. Hapa tumetumia neno watauziwa. Hala maana ya kwamba watapuuzwa kukasirika pana. Ma, Wanaposema maudhi ni mateso. Katika King James anasema shall be persecuted. Okay. E, turudi katika turudi kushoto kidogo katika kitabu cha wa Filipi 1:29 Wafilipi 1:29 Kuna watu wengine wanakuambia uh, aliyeteswa bana sisi tulishawahiwa aliyeteswa ni Kristo sisi tunaenda ku, kuishi ambalale sio kweli Hiyo na hiyo ni ni, ni ni maneno ambayo shetani anainua ili kusudi waweze kuwadanganya wanadamu Wafilipi 1:29 anasema hivyo maana mmepewa kwa ajili ya Kristo anasema ninyi ambao mnambeba jina la Kristo ni kwa ajili ya Kristo, mmepewa nini si kumwamini tu kimsingi tunataka tu Yesu Kristo lakini anasema haitoshi kumamini peke yake si si tu ila nakuteswa kwa ajili yake lakini sisi alijesa Yesu tupendesheni lege sije twendeshe na na treni tununua hapana anasema mmepewa kwa ajili ya Kristo vitu viwili siku mamin peke yake. Hiyo ni lazima kwa vyote hivi. Lakini pia na potezo kwa jina. Ni hicho alichoandika kwenye Biblia. Tuna katika kitabu cha Roma. Cha agorinito ya 2:57 inaende haraka kidogo, nimalize hizi habari. Agorinito ya saba anasema hivi. wa pili tano saba anasema hivi. hivi. Maana twanena kwa imani si kwa kuona korinto wa pili eh eh okay 57 tuache tu, twende kwa konito wa pini 411 twende kwa konito wa pini 411 anasema hivi kwa maana sisi tulio hai siku zote twatolewa tu tufe kwa ajili ya Kristo na watu wanaenda farai maisha sana kwa sababu ya Kristo. Na yeah. baada tunazua wanateswa, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu ipatane nayo na mauti. Eh. Hey. Huu ujumbe tunasoma kwenye vitabu tofauti. Umetokea pale Yesu alisema angalia ni na watuma kama kondoka pia. Bwa ujumbe wa Yesu Petro wa tatu, nita nataka nisogee kutoka kwenye hiki pembeni lakini mistari haishi na nikisema ni niache naona somo linakoa kama dalija akamilika sasa nile moja anasema hivi Petro wa moja, huyo ni Petro atakuwa tunaangalia Paulo nasema, na, na, na, na mitume wengine twende kwa Petro nasema ni Petro wa 2:11 anasema hivi na 13 nimesema. Na 11 13 tusome. Anasema hivi. Lakini kama mnavyo ya shiriki mateso ya Kristo, furahini ili na katika ufunuo wa utukufu wake, mfurai kwa shangwe. Anasema mnashiriki na mateso ya Kristo. Hivi unajua mateso mengine ni nini? Mateso mengine kujitenga kujiting, kujiting, na dunia. Unaweza ukawa mtu umekulia katika hali ya ulevi, uaunywa pombe, una, una yale maisha yale ya kujiachia yani. Ukamsikia Kristo kwamba haya ni maisha sio Ile hali ya kujitenga peke yake ni aina fulani ya mateso. Hai. Unishi katika ulimwengu uliojaa na washirati na uchafu, ukajishika ni mateso wa, kidunia. Kwa sababu kwanza utatengwa, kwa sababu utakuwa huna watu wanaofanana na wewe walio wengi. Eh, kwa hiyo ni aina nyingi nyingi lakini hayaui. Eh? Kwa hiyo tunaanza ule Mkristo wa umaarufu maarufu. Leo hii uh, mtu akishapata ka, ka jina sosi ni mtume, si jina bibi, si jina Mkristo kaku imba imba, ana hakipaka kuimba imba, si jua anajulikana julikana si jana aombea anafanya nini? Ana na umaarufu apendwe na wote na ku, na kujulikana si ndivyo ilivyo? Ndivyo ilivyo. Wale ni wakristo wa uwongo fake. Eh, bora hata vyombo vya kichina vina nafuu. Yaani niwezidi vile vya kichina, ni fake. Tumeona wakristo wa Kristo wenyewe. Tunaona wakristo wa Paulo, tunaona wa Petro, tunaona tumeona wanao wana mbatizaji, tunaona wengi Uu uh, Kristo wa sasa hivi Biblia inasema watakuja watu ambao wa, anasema wanalikiri jina la Yesu Kristo lakini kwenye, wanye, kwenye kuzikana nguvu zake. Uki Kristo leo mm. eh, kwenye hoja ya pili hivi. Yesu yuko na wacha Mungu wake Matesoni Katika kupita kwenye hayo mateso Yesu Kristo hata kwa amekuacha lazima huko pekee yako. Hapana. Uko pamoja naye kabisa. Mimi wewe niwaambie ni mara niwe na Kristo kwenye mateso ya katika mateso ya Kristo kuliko kuwa bila Kristo kwenye furaha ya dunia. Ndiyo. Gani? kwa sababu gani? Unaweza ukawa huna kristo kwenye furaha ya dunia, Humo humo huna garantia. unaweza ukajikuta mwangiki katikati ukaongewa uka, uka, uka kwenye kata Ukapata kansa. Eh, hey, ukamhitaji Kristo. Ni mara mia uwe na Kristo kwenye mateso kuliko kuwa na furaha nje ya Kristo. Amen. Ondo ukweli. Wone ukweli. Anasema katika ile tusome usura ya 20 21 na 22 anasema Rudi kwenye Mathayo moja 10. 21 22 anasema Nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka lakini watakapo wafukuza katika mji huu kimbieni na mji mwingine kwa maana ni kweli nawaambia hamtaimaliza mji ya Israeli hata japo maana wa Adam Israel heo, ni ni dunia by the way lakini turudi nyuma kidogo anasema hivi anasema lakini hapo atakapowapeleka msifikirifiki mtakavyosema kwa maana mtapewa saa 4 mtakayosema kwa kuwa si ninyi msemao bali ni roho wa Bwana yenu asemaye ndani yenu eh ni baba yenu asemaye ndani yenu na ndugu atamsaliti ndugu anasema kwamba haya mateso sio kwamba lazima atoke nje anaweza kuanzia ndani ya nyumba eh leo hii boya niulize <coughs> vifo vya watu unasikia fulani wamechinjana wameuana wana chinjana watu wasiojuana wanachinjana watu walio ndani ya familia. Na no, no, watu wa ndani ya familia. Watachinjana kwenye ndoa, watachinjana kwenye urithi na mali. Lakini ukukutana kwamba sijui watu wamechinjana sijui mtu na wambali na mbali si rahisi. E, lakini anachotaka kusema hapa anasema mambo yatakapokuwa yanawapata haya. Eh? Msio msifikie kama mko peke yenu. Asima, hata majibu mtakao ulizwa hamtasema nini mtaambiwa cha kusema e. mtaneneshwa mungu atashindwaaje kumeanisha kinywa chako na changu iwapo mungu alimnenesha e. e. yule yule farasi aliyokuwa amembeba balamu eh farasi alinena eh akamwambia siku zote wewe unakubeba balamu Sijaku kufanya ukaidi. Huivi hujiulizi kwamba kwa nini leo nimekukahidi kasi mpaka nikaa chini? Unajua saizi ni umeshawokoa mala 3 ungeshawao na upanga wa malaika. Hujaona hapo hapo Mungu akamonyosha maraika Na upanga wake. Baramu akaogopa. Mungu hata utakapo pita kwenye mateso yote yale wakati mwingine unaweza kwa mateso unateswa na, na watu wako na wanao na, na, na, na, na, na, na wazazi wako inaweza katokea. kwa sababu una Kristo inaweza kutokea kabisa Yani, hakuna na hakuna formula moja itafikia kama zilivyo zote Kristo ah. eh wala usijipange pange sana ukaenda watu kuanda wanasheria ana nini Biblia nasema Mungu atakuandalia majibu na anaweza kakuletea, hata mara sheria kaanza kukutetea pale pale na akamfunisha chakuneni. wewe mamini mungu tu mimi una nini kwa eh usiazike panic panic anasema matayo 10 23 nisisitize mstari ule shina, tatu nasema hivi nisitiromsa lakini watakapowafukuza katika mji huu kimbilie mji mwingine. Eh, kumbana nataka pia unapokuwa umebanwa na lolote kwa ajili ya jina lake kukimbia si okosa. Watu wengine nasema au ukikimbia mtakoonekana mmeshindwa, mtonekana mmekoa dhaifu, mme hana imani tena. Hapa wakiona hali imekuwa mbaya, enda wengine kimbie. Kwa hiyo ikitokea kwamba e, hali ikafika Kimbia sio kosa. kwa Maswali yanasemana president anasema kimbilia ni, ni sehemu nyingine na nyingine ile kio mbaya kimbia tena. Lazima hamtazunguka mkamaliza kabla sijaje kwa huko. Maana hiyo na inakipima kwamba naongea na wewe na mimi pia kwa sababu hakuwa naongelea miaka ya 2000 iliyopita. Hakuna naongea na kina Petro kwa sababu kina Petro anashawamaliza safari. Alikuwa anaongelea mpaka nitakapokuja kwa huko kwa maana tabu kuja mara ya pili. Ee Yesu Kristo hata kuja mkute Petro katika mwezi lakini kuna watu atawakuta wacha Mungu katika mwezi. Alikuwa anaongea na Petro anaongea na na wote watakao liamini neno lake Biblia inasema. Tena katika kifungu cha 3. Inasema mkristo mzuri hufuata njia ya Kristo. Eh, naona kama mbona kama sielewele. Honi atahitajifafanua chenyewe. Tusome kutoka katika ule msairo wa 24 mpaka 25 anasema hivi. Anasema wanafunzi hampiti mwalimu wake wala mtumwa hampiti bwana wake. Hii misali ukisoma vizuri tio u msari mmoja. Tuelewa 25 anasema, "Yamtosha wanafunzi kuwa kama mwalimu wake na mtumwa kuwa kama bwana wake." Ikiwa wamemuita mwenye nyumba Bezaburi je, si zaidi sana kwa wale walio nyumbani mwake? Anasema hivi Mtakapo nyinyi si ni watumwa wangu wewe nyinyi si mtume nyinyi si wa Kristo mnaitwa kwa jina langu wewe Yani muwe kama mimi Msitafute kuwa tofauti na mimi Anasema inawatosha kuwa kama mimi kama bwana wenu mimi Yesu anasema mnaniita bwana na kweli mimi ndivyo ni nilivyo Msimwite mtu bwana hapa duniani kwa sababu bwana wenu mmoja na yeye ni Kristo Eh Mnaita bwana Anasema Hojane anaangalia atatu anasema Mkristo mzuri humfuata njia ya kitu. Naasema kusema ni kwamba Leo huku na Mkristo una taswira mbali kabisa na ile ya kristo. Haufanani na kristo. Hauneni ya Kristo hauna hausomi Biblia ya kristo. unasoma akihubiri kama hapa atahubiri ananuku maneno ya Busara aliyotoa asima. hatima gani. Maneno ya Mandela. Wengine waki hata wakiwa Tanzania wata nuku hata yenyelele tayeu a Obama vitu ha, haonuku Biblia sasa hivi tumesha soma mingapi ya Biblia leo naenda kusema kwamba tumesoma mistari mingi kuliko kama alikuwa hujanja kanisa hili kuliko uliosoma tangu mwaka uanze nani ya, ya chini ya saa 1 ambapo tum, tumekaa tuliosoma lazima tumikuma neno ya Yesu Kristo tume tumezunguka vitabu vingapi tshaongea kwenye Isaya Yeremia Zabuli, eh tumeenda sehemu nyingi eh Anasema inamtosha mtuma kuwa kama bwana wake. Kama Kristo aliteswa na Anasema iwapo walimtukana mwenye nyumba, bwana Kristo mwenyewe wakamuita Belzebul. Wakamuita ni shetani. Je, si zaidi sana walioko nyumbani mwake? Anachotaka tuamini kwamba Siti msitake kuwa na Ukristo usiofanana na wapangu mimi ndicho alichosema. Na na lazima kama nimetafsiri Biblia tofauti. Nlicho alichosema eh kama Ukristo wenu kri, e, mtu mmoja alimuza Yesu akasema bana anataka nikufuate leo popote tutakapoenda. Yesu akasema ndege wanaviota. Eh mnabweha wana, e, wana mapango kimaana waadamu ana pakuraza kichwa chake yeah. leo hivi wakristo wanahubiri ule utajiri mafanikio kuliko ya dunia sasa wakihubiri hivyo baleza mbaye haendi kanisani atahubiri nini mm. eh kosi hamalzo kuhubiri sawa eh kwa hiyo anachowakumbusha wakristo kwenye hivi mistari ni kwamba Ukristo uh, wao mienendo yao maneno yao silika zao za fikra zilingane lingane na Kristo na kwa kuhakikishia ninyi mnao nisikiliza leo mliokuwa hapa na waliko mbali so wao naotufuatilia wengine kutoka mbali pia wengi kabisa ni kwamba ukristo wa leo Mienendo yake imepishana na Kristo kama Kristo anaenda mashariki wao waenda kama Kristo anaenda kusini wao waenda kaskazini hawa eh, hawataka kufanana na Kristo eh Leo hii manabii anataka apendwe Biblia katika lakini katika kitabu cha ch ch Luka 6 Luka 6 haraka ya 26 e Ole wenu ninyi watu wote watakapowasifu. Eh. Kwa kuwa baba zao waliwatenda manabii wa uongo mambo kama hayo. Manabii wa uongo walisifiwa na tangia zamani. Anasema ole wenu. Leo hii utasikia watu wote. Eh unauma mguu eh hebu nienda kuasunguye. Mtumishi wa Mungu wa apeli watu wote anamkubali. Eh hebu nienda kwa mwingine ni nani? Wako wengi orodha yao ni refu kwetu. Wengine mpaka kwenye makaniisa yalezoweka haa milokorero kolelo kolelo kolelo. Kore. Ni yale Huna hakuna tofauti kati ya miloko lokole, ya makanisa na na manabii Hawana tofauti. Ni wamoja. Sipokuwa wamoja akajiongeza tu kidogo kutafuta sifa za waziwazi. Lakini injili yao ni hii. Ni moja. Sasa mnategemea Yesu ameandika huyu kwenye matayo kumi. Alafu niji hapa nitahubiri nini tofauti na hili. Niambieni. Niambieni. Mimi sikwsema haya maneno sitahubiri kitu gani. Ni mawili. Tutajua kama wao kupafunga, tutafute falsafa zetu. Eh. Tutafute mm, psychology. Eh, motivational speaker wale wale wafika Tanga. Eh, kile. Hao wapo hakutosha. Hatu, hata tukiongeza tutakuwa hatuna maana. Bora tusimame na Kristo mbapo tuonekana hili. Na chakao tunatimiza wajibu tuliopewa. That's the truth. Ndio kweli. Ndio kweli. Eh? Mmoja niulize swali. Unaweza ukafundishwa ukawa darasani unafundishwa kwa lugha ya Kiswahili. Alafu ukajikuta unaongea Kiingereza. Lugha uliyofundishwa si ndio utakaye utakaye si Haya, unaweza kufundishwa na mtu labda daktari. Ukatoka na ujuzi wa kuwa engineer? Eh? Sasa nauliza swali. Yesu anatufundisha kwa injili yake hii. Alafu watu wanatoka na injiri nyingine tofauti. Je, huyo ndiyo mwalimu wao? Wanafundishwa na mwingine kabisa. Injinia huwafundisha ma injinia. Daktari huwafundisha madaktari. Mwingereza huwafundisha watu ongee Kiingereza na mswahili ufundisha Kiswahili. Yesu Kristo afundishe hivi. Alafu tupate u Kristo wa vile, kwa vile vile hawako kwenye hapo sehemu moja, hawako kwenye darasa moja. Na Biblia imetuita wanafunzi wake. Amen. Eh, nusu tutaona mfano wa wanafunzi. Ndio hivyo hiyo. Ono kweli. Mathayo 25 ni usitiza anasema hivi. Anasema hivi, "Yamtosha wanafunzi kuwa kama mwalimu wake. Yamtosha mkristo kuwa kama Kristo. Yamtosha kupitia njia ya Kristo mkristo." Eh, hey, unajua Yohana Mbataji alikuwa alikuwa mkristo kwa sawari njia ya Kristo. Alishia katika kuwawa Unajua Yakobo mkubwa nduguye nduguye Yohana wana wa Zebedayo, jina lao jingine nalipenda sana kwenye kitabu cha Marko inaitwa wana wa ngurumo. Walikuwa na ngurumo kama radi wale. Wana. wana wa ngurumo wanaitwa. Eh, hey, alipita alifuata huu mstari, alikotea njia ya Kristo. Paulo alipitia njia ya Kristo. Ila wa Kristo wa Tanzania hawapiti hawapitinje ya hawapit hawapit Kristo kabisa. Unasema kwani inakuhusu nini? Hainihusu. Ninachohubiri na nji nje. Hainihusu watakutana na Mungu wao. Na Watakutana akiwa anakuja katika nguvu na utukufu mkuu. Hainihusu mimi si usiku. Na haikusu wewe sana. Tenera katika, katika kitabu cha Yohana 15. Yohana 15, no, osema, "Jamani, watu kwa muda risali moja. Sasa bado dakika 10 tukawa tunamaliza." E, Yohana 15. nyuma kidogo lakini tusome sema moja tu. Yohana 15, tuma 20 anasema hivi. "Likumkeni lile neno nililowaambia." mtumwa simu kubwa kuliko bwana wake ikiwa walinitesa mimi watawatesa na ninyi ikiwa walishika neno langu Watalishika na neno leno leo hii manabii wanawafuasi maelufu kwa mamilioni wenyewe ma, nitandao wengine Wanawapenda wanawafanya nini lakini sivyo walinofanya kwa Kristo kwa Kristo alivoharika neno la yake yani, kipimo ni kwamba kama walinikubali na ninyi watawakubali Jira kruza malika. Bakaleo kruza akubalika. Eh, Kristo mzuri uifuata njia ya Kristo. Sasa eh Yohana tulikuwa kwenye Yohana 15, twende Yohana na anasema hivi. Kwa sababu so, Yesu Kristo aliona kwamba watu wanaanza kadanganyika, akaona asisitize. Tumeona kwenye matayo, tumeona samee tumeona kwenye Yohana 15 tuione kwenye Yohana 13 anasema hivi. Kaan 13 16 anasema hivi. Aamini aamini. Yesu kusikia anaanza na neno Amini, amini unjua msisitizo kwa liki kweli. Eh. Aamini nawaambia ninyi, mtume si mkuu kuliko bwana wake kuliko bwana wake wala mtume si mkuu kuliko yeye aliyempeleka. Bwana wake ni nini? Leo hii Yesu alikuwa hakubaliki na wengi. Biblia nasema sehemu nyingine alikuwa anaenda kwa maficho. Mm -hmm. Eh, leo huyu ma, ma, manabii akitaka kuja mpaka wengine wanakodi na na, na ving'ora kabisa. Wa, ba, barabara kuna manabii, kuna nabii mmoja kutoka Arusha, sije anaitwa Jodeli. Akitaka kuja huku Dar es Salaam mpaka barabara zinafungwa ili kusudi nabii apite. Haikuwa hivyo kwa Yesu. Yesu alikuwa anaingia kwa maficho. Walikuwa Alikuwa anamtafuta. Anaaponyoka. Ana Anasema kama walifanya kama wanifanya hivi mwa. ni mwanadhinyo kama ninyi na watu wangu mtakuwa hivi hicho kichwa anikwaje haya nalaaza kwamba haya maneno nimeatoa mdomoni mwangu nimeatoa wapi Biblia yake sema tunatoa kwa Yohana tunatoa kwa Biblia yote na vitabu vichache ambavyo sijasoma leo lakini kila kitu nimeitoa kwenye Biblia na yote yanakubaliana hojaanisho nasema nimesema hivi ya kufungia kabisa Kuta na ulinzi toka kwa Kristo ule ulinzi e. pamoja kwamba atakuwa naye lakini atakuwa pia anatulinda. Hii kutoka katika mstari wa 26 mpaka 33. Eh 10 26 mpaka 33 anasema hivi. Anasema hivi, ugope wa mwiri, wasiweze kuiua roho. Afadhali yule anaweza kuangamiza mwili na roho pia katika jenamu. Huyo ni Mungu. Usara 20 je mashomoro wawili hawauzi kwa senti moja wala hata mmoja haanguki chini asipojua baba yenu. Lakini ninyi hata nywele za kichwa vyenu zimehesabiwa. Msiogope basi bora ninyi kuliko mashomoro wengi. Basi kila mtu ni kiri eh, mbele za watu nami nitamkiri mbele za baba yangu aliye mbinguni bali mtu ni atakayenikana mbele ya watu Nami nitamkana mbele ya baba yangu aliye mbinguni. Ah maneno ya kimsingi ya maneno yanatisha dogo. Hata mimi binafsi ananambia okay, mbele za watu na mimi nitakukana. Kuone kama kuna aina fulani ya Akini, tronche, kiona, azima, ay, Kud, azima, msua, kopi, kwa upendo, yaani utauhubirije womsali mimi Lakini kiona Eh, hey, alafu anasema ji mashomoro wawili ndege wawili wanauza kwa senti hii. Yaani hawatoshi, moja hana bei mpaka waunganishe afike wawili angalau kwenye ma, kwenye maruko wamesema mashomoro watano wanauza kwa senti mbili. Yaani mpaka waweke mafungu mafungu wafikishe senti. Eh, hey. lakini anasema hawaanguki bila baba wapingunu kujua. Maana yake anawaahidi ulinzi. Hawaugui mpaka baba ajue. Eh, hey, hawatukiwi na kutengwa na kuumizwa mpaka baba ajue. Baka arubusu. Ninachokiona hapa mimi binafsi naona ulinzi. Naona uwepo wa Mungu. Naona eh, uh, uh, tuzwa nzuri. Ninachokiona hapa. Nasema msioogope. Anajauliza anasema hivi, iwapo ndege tu peke yake wasiona kitu cha maana sana, ni, wale ni hayawani wale. Iwapo wana mpaka ii xudu aanguke auaumia aujike mguu mpaka baba aruhusu ajue na anampango wa kumponya je si zaidi sana ninyi tena mlitotoka ajina langu ndio mm -hmm. jina langu ndio ili nalo halikutii moyo halikutii moyo yesu anasemani alikutia moyo una sema saa ah, sambona mimi nitafanya fanyaje nitaelewa nini Mfata tu Kristo ata kujibu. Tumwambia wote ta kujulisha. mwenyewe kuna vingine vingi sivijua. Bado na vitafuna. Paul anasema mimi sijafika bado. Nina anasema nina ya Sauli yaliyo nyuma, ninayachumalia yaliyo ko mbele. Tafute Kristo. Kuona labda bado unagusagusa, anza kushika shika. Kama shika, shika, anza ku ku eh? unatoka hatua ya kugusa gususa kwenye kushika unatoka kwenye kushika unashikiria kushikilia kushikiria kushikilia unaanza sasa kutembea kwa mikogo katika Kristo Yesu ni <tos> Paulo alikuwa muwaji zamani lakini baadaye anakuwa ndio mtu wa kwanza kabisa kubeba ujume mkubwa kabisa kuliko watu wote kumtoa Kristo mimi na Yesu angekuwa anarudi baada ya Paulo kusema watu wako kuliko wote kama ngawaendelea kusema habari za wanaamba basi eh? labda akemsema Paul huyu aliyekumuuaji lakini mpaka mpaka Yesu anaondoka anasema mkuku liko wote alikuwa anaomba zari kwa sababu Paul alikuwa haja zari ha alikuwa bado haja alikuwa amesema hata mimi niliyekuwa muuaji nimeitwa katika utumishi wote tuliotokea sehemu chafu tuliotokea sehemu chafu na, na, na kwa tarifa yenu bado tuniwacha na sio kufanya machafu baada Haya maneno anasema ya Kristo ili kuzudi anitakase na mimi. Yanifundisha na mimi. Eh. Petro alipokuwa anawaambia jamaa nitumwamini Mungu na nini? Alikuwa ndo mtu wa kwanza kumkana. Huo ndo ubinadamu. Tutaona wiki ijayo, wiki mbili zijazo, Yohana mbadaji yule mkuu kuliko wote. Mwanzo nikasema emne ndeni mkamuulize. Huyo ndo Kristo kweli. Au kuna mwingine huyu hana nguvu. Hiki nimesema pana huyo asiye na imani kasi hiki ni mkuu kuliko wanaoishi katika mwili walezo wale wana wapo vingine inasekana tukawa tuna mapungufu ya hapa na pale tumempungukia Kristo eh hey. lakini bado bado tukiwa nia katika yeye bado ule udhaifu wetu anaubeba na kuudhibitisha kuimarisha na, hey. na e mjulize, Yesu ndo anampa Petro eh, ukuu lakini petro ndo anayekuwa kwanza kumkana. Wewe unejui si bwana. Wewe mwanamke wagawe. Lione. Paka anaanza kama kumtukana, kule, wewe, iki, suani, cha mkoa ni kiso cha Dar es Salaam wewe. Lakini, muka, Kwayo, wewe umekuja hapa mjini. sijui unenalo Lakini ukuu. na kama una hofu, una wasiwasi, umeanguka, umepungukiwa kuja mlingana Kristo wewe mpende tu mkaribia tu atakutia nguvu atakujaza kulinda atakuvudia kutuma ata atakukamilisha anaweza eh hey. hey, eh almost tumemaliza nadhani tu eh hey. hey, eh vile kuna sehemu nyingine <laughs> eh anasema, iyo... anasema katika kitabu wiki ili, ili, ili wiki sita, sita kwa sababu tulokuepo wiki leopita, Kusama, kitabu, wa 21 21 28 anasema mtakapoona mateso na mambo hayo kutokea changamsheni vyenu kwa sababu kwa Anasema mtakapokuwa mnaona mnateswa teswa, teswa. mti ndipo mnalingana mti ndipo mnaendelea mna, mna, mna kukombolewa lakini ukiona unafana na dunia mkristo mambo yanakuendea Unayanguka huku.